God kväll, kära publik, och hjärtligt välkomna till kvällens författarmöte. I kväll ska vi få träffa en av Sveriges mest populära författare. Vi har märkt det här på Finlandsinstitutet de senaste dagarna, då telefonerna har gått varma och efterfrågan på. Biljetter har varit jättestor. Om ni känner av bekanta som inte har lyckats få en biljett så rekommenderar de då gärna vår hemsida. Där kvällens diskussion eller kvällens föreläsning av Herman kommer att finnas tillgänglig så småningom. Det här är Hermans 57 bok och det här har varit ett projekt som han länge har gått och funderat på. Kanske 20 år rent av. Därför att frågan om. Svenskarnas kännedom om Finlands och Sveriges gemensamma historia har legat Herman varmt om hjärtat under många, många år. Vi har det gemensamt, Herman och jag, att vi har varit kollegor på Sveriges Radio, korrespondenter på lite olika ställen. Jag i Helsingfors och Herman i Paris, Asien, Spanien. Ja, vi ska inte räkna upp alla ställena för då går hela kvällen till det. Men vi har också det gemensamt att vi har bott på samma adress i Helsingfors nämligen vid Salutorget, där Hermans pappa under 22 år var pressråd på Sveriges ambassad. För egen del han jag bara med åtta och ett halvt. Så kära publik, hjärtligt välkomna till kvällens författarmöte och framförallt hjärtligt välkommen Herman Lindqvist. Jag hoppas att jag uppkopplar. Nu är jag uppkopplad. Ja, tack för det. Jo, det är så som Anders sa. Den här boken har jag funderat på länge. Det var nämligen så att när första upplagan av historien om Sverige kom ut 1991 någon gång, då skrev jag på slutsidan här på fliken här, följande titlar planeras i denna serie. För då hade det bara utkommit med den boken och allting var helt bra. Och sist så stod det, det svenska Finlands historia. Och det var då 22 år sedan ungefär, och sen så kände jag bara hur det växte och växte det blev jobbigare och jobbigare det här. Hur ska jag klara det här? Och varje gång jag hade en boksignering, det var i många sedan dess, så kom det alltid någon fram och sa, hör du, den här boken om Finland, när kommer den? Eller så sa han, hör du när kommer boken om Finland, hör du? Och så fick jag e-mail och brev och telefonsamtal och så här. vid varje signering. Alltså. Och jag kände bara att det ökar och ökar och ökar. Jag att det kommer aldrig gå, hellre gud. Så kom 200 års 2008-2009 års jubileet. Och då var det hela dröser professorer som skriver tjocka böcker om det här. Jag tänkte nu ligger jag väldigt lågt, kommer jag inte skriva. Men sen, för två år sedan var jag i Helsingfors en sommar ordentligt och jobbade på mina memoarer som heter Mitt i allt, som kom för, förra året. Och då fick jag den här gnistan, fick jag tillbaka alla min, min finlands det här. Nu måste jag göra det här. Och så gjorde jag det och så att det så det heter den. När Finland var Sverige och jag har lagt huvudtonvikt, tyngdpunkten i min bok på hur gick det till hur kunde Finland och Sverige bli samma land? Som ni vet, de flesta svenska människor i Sverige har glömt bort det här. Och yngre människor har aldrig hört talas om det. Huvudtaget. De ser ut som förvånade abborrar om man pratar om det. Och i Sverige, Finland är det så att i Finland har de flesta som har gått i skola hört talas om det. Men de har fått väldigt felaktig bild av vad det var som hände. Och i min tid i skolan så fick vi läsa om de tre korstågen och Erik den Helige och allt detta. Som ju inte alls har hänt. Så att jag la tyngdpunkten vid hur gick det till? Vad var det som hände? För Finland var ju faktiskt en del av Sverige dubbelt längre tid än Skåne har varit det. Eller Bohuslän eller Gotland. Och ändå har man inte ens hört talas om det. Så märkligt är det. Så att, egentligen borde alla bebisar som föds få sådana USB-minnen som man sätter in så här, så får man historien och allting. Så. Det var nämligen så att i början av 1100-talet så fanns det inget land som heter Finland. Ingen hade hört ordet Finland. Ingen hade hört ordet Sverige heller. I Finland bodde det då 10 000 människor ungefär seriösa professorer på Helsingfors universitet, som jag citerar. Och de var splittrade i tre stammar. Finnar, Tavaster och Karelare. Och alla tre slogs med varandra. Och alla tre slogs mot Novgoroderna, ryssarna österut. Det var en tid av krig överallt, allas krig mot alla. I Finland fanns det alltså ingen stat eller rike eller större enhet med en enda ledare. Det finns inte ett namn på en enda finsk förste eller kung eller storman bevarat. På svenska sidan... Fann det fanns inget land som hette Sverige, det fanns Sveakungen. hade periodiskt lite större områden och mindre områden och runt Melardalen och lite söderut. Och han hade då, och då förbund med klanhövdingar på den finska sidan av Bottenvika. Haven förenade ju som ni vet på den tiden, det var inte något som skilde åt. Och De här klanhövdingarna de hade stöd hos, vikinga, hos hövdingarna på svenska sida i kampen mot Tavaster och Novgorod. Och så det var olika allianser som slöts här. På 1100-talet var kulmen på en lång period av mycket bra skördar. Så det föddes massor med barn i byarna i, i Sverige. I Norge och Danmark. Och det ledde till att nordmännen flyttade väg till, till Island och Grönland som då var beboeligt. Danskar flyttade ut och besatte de brittiska öarna. Och svenskar åkte båt över havet till den finska kusten för att söka land, nytt, ny jord. Därför att där det föddes så många barn så var det alltid de äldsta såren som fick och De andra måste ge sig iväg och hitta ny jord. Och det fanns ju hur mycket jord som helst på den finska sidan. Det fanns ingen fast befolkning egentligen alls längs hela den finska kusten. Det kan man se på ortsnamnen och på mycket annat. Och det var livsfarligt nämligen att på 1100-talet i början av Ölenthalet bo längs kusten. Helt livsfarligt. Därför det strök förbi vikingar, balter, tyska orden, danskar, novgoroder. Och alla tog allt vad de kunde och mördade allt vad de kunde. Och tog de som var levande fångar och sålde dem som slavar i Konstantinopel. Så det var inget kul att bo längs kusten. Medan däremot tavasterna som drev svedjebruk inne i landet, de kom ut till kusten Västerbotten och kusten söderut periodvis för att fiska och jaga. Och därför finns det denna dag, ortsnamn i södra Finland och i Nyland, som heter Tavastby och Tavastviken och sådant. Därför de kom ner, men de hade inga permanenta bosättningar. Så var det. Så när svenskarna kom över så var det inte riddare med svärd han som skulle tukta de upproriska finnarna. Utan det finns inget belägg i för någon som helst krig eller drabbning eller någonting sånt. Och man kan se på ortsnamnen hur finsk befolkning och svensk befolkning sedan bodde sida vid sida. Och att det var en sådan frid och ro där berodde på att de som kom stod i stort sett på samma nivå som de som bodde. Det var inte någon kulturell skillnad. Och de finnar som fanns var i stort sett redan kristna. De hade blivit kristna av tyska orden, av danskar och av, av ryssarna. Och var, vem var kristen på 1100-talet? Vad visste de om kristendomen? Huvudtaget på den svenska eller den finska sidan. Men de det fanns alltså, de var på samma nivå. Och därför, när svenskarna kom över också, hade de med sig Helsingelagen. Och den accepterades som ingenting i Finland. Därför att de finska stammarna och folken hade samma rättsuppfattning. Det var inget, inget konstigt som prackades på dem och accepterade det för det var deras syn på rättvisa. Så det var en lugn och fin så här, inflyttning. Först kom då missionären, en, en munk, och han slöt ett avtal med starke mannen på orten starke man i blev kristen och då blev alla hans folk och alla omkring kristna och att han blev kristen berodde inte på att han älskar Jesu budskap utan med kristendomen så var det lite som när fattiga länder då ansluter sig till EU de blev delaktiga av någonting upphöjt och avancerat, en civilisation med munkarna kom det folk som kunde läsa och skriva den här starke mannen, klanhövningen han fick hjälp att skriva testament och köpekontrakt Han Söner kunde skickas på utbildning På universitet Det skickades flera hundra Flera tusen ungdomar Från Sverige och Finland Till Paris på 1200-talet Som var närmast närmaste universitetet Och flera av de här finländska pojkarna Som skickades iväg Blev väldigt framgångsrika i Paris Tre stycken blev rektorer på Filosofiska fakulteten i Sorbonne Och sen så vandrade de hem efter 7-8 år Och blev biskopar och riksråd Och sådant så att eh, han som blev kristen han fick då kontakt med andra kristna hövdingar i andra delar av, av landet i Europa. De här prästerna hade med sig byggnadsteknik, den modernaste som man kunde bygga valv och källarvalv i tegel. De hade örter, medicin, läkarvetenskap och, medi och mu musik. Kyrkomusik från Europa. Fantastisk musik som de aldrig hade hört. Och det blev de delaktiga genom att de blev kristna. Och, eh, så att det, det fungerade som en en Kontakt så här. Sen kyrkan var alltid först. Efter med kyrkan kom affärsmän, köpmän som började etablera business. Sen kom det knäktar från den svenska sidan för att ta skatt av de här människorna. som Och så bildades det samhällen, och som då redan var inlämnade i, i, i resten av Sverige. De var gick helt ihop så här. Lugnt och stilla. Inga korsriddare. Och, och de här docenten i Helsingfors universitet har visat att det är ytterst tveksamt om, om Erik den Helige överhuvudtaget någonsin var i Finland. Och om det överhuvudtaget fanns någon biskop Henrik. Och Lalli eh, fanns inte heller. Och det vågar han till och med säga på finska. Han har blivit mordhotad förstås. Men eh, så är det. Och... och det här bygger då på, på seriös forskning. Alltså. Hade Erik den Helige gjort ett korståg till Finland och, och kristnat de upproriska hedniska finska stammarna, så hade han ju helt säkert skickat ett litet brev till påven om det här, skulle jag föreställa mig. Och sagt att nu påven har vi kristnat finnarna. Men det finns inga dokument överhuvudtaget i, i Vatikanen som nämner någonting av detta. Det finns alltså så luckor i historien som tyder på att det aldrig har hänt. Utan det var en långsam process. Och då utflyttningen fortsatte. Svenskarna kom under 11-12 in på trettonhundratalet och det blev mer och mer organiserat. Från början var det inte massorganiserat det var mer spontant. På slutet så blev det mer organiserat med hjälp av kyrkan. Och de, det var när man ville ha folk längre österut ända bort till Viborg och, och bosättningar där. Då var det mer organiserat. De uppmuntrade som kom med skattefrihet och de skulle få jord och, ungefär som nybyggare i Amerika billigt kunde köpa jord så de, de skulle få skattefrihet. Så på 1300-talets senare hälft upphör plötsligt en stora inflytningen. Och vad var det som hände? Jo, det var pesten kom till Sverige. Och pesten tog lite olika beräkningar upp till, tror man, kanske halva befolkningen. Det blev med andra ord väldigt mycket jordledig på andra sidan. Så att ingen behövde för, åka bort för att leta efter jord att odla. Och flera av de här nybyggarna flyttade tillbaks faktiskt. Och detta på att, att den stora inströmningen upphörde på 13-talet är en förklaring till att de svenska bosättarna bara stannade längs kusterna. De flyttade aldrig längre in i landet därför att de blev inte tillräckligt många för det och de kände säkerhet och trygghet längs kusterna och det var närmare hemlandet så att säga eller ursprungsbehållningen. och de hade också lättare att få ut sina varor och export och få in varor så att det var, de stannade där. Och, från och med 1300-talet så är svenskarna, eller folk från Finland med och väljer kung vid Morarsten. Och från 1400-talet är de med. Alla svenska riksdagar adel, präster, borgare och bönder från Finland är med i riksdagen. Därför att de hade samma skyldigheter samma rättigheter. Det var samma folk. Och man kallade Finland för Österland enligt mönster Norrland, Södermanland, Västmanland, Österland. Så enkelt var det. Och så växte det fram. Och de här på den finska sidan det finns ingen inget som helst belägg någonsin för något motstånd mot detta det finns ett enda under hela den här perioden, ett enda folkligt uppror i Finland, klubbkriget i Österbotten. Om man tittar på det så var det inte alls något uppror mot det svenska, liksom finns mot svenskt. Det var ett samma sorts bondeuppror som vi hade i Småland och i Dalarna och i Västergötland. Det var så lokala bondeuppror av en typ som man hade i hela Europa den tiden mot grymma slottsherrar, mot orättvisa skatter, mot lokala problem och sen så fort det justerats så, och, och så slogs upproret ner och slutade med det så att det var Sverige hade 34 krig under de här 7 åren med Danmark 33 krig med Ryssland två krig med Norge och inte ett enda krig med Finland för det var samma land och det säger ju en hel del och, och då genom att svenskarna kom och bosatte sig och, och gjorde befästningar. Först Åbo, slott, sen Tavastehus och Vibor. De här befästningarna var ju inte riktade mot finska folket. Utan det var riktade av försvar mot Novgorod. Ryssarna kom ju hela tiden och försökte ta och ärvöra de här områdena. Och hade inte svenskarna då befäst det här ordentligt till slutet av 1200-talet. Så hade Novgorod tagit alltihopa, självklart. Och då hade ju Finland blivit ryskt. Och då hade de börjat tala ryska där och de hade haft rysk alfabetet och rysk religion. Och bönderna hade blivit livegna. Och de hade fått rysk rättsuppfattning, vad det nu är för någonting. Och järnridån hade gått järnridån hade gått vid Bottenviken och på, vid Ålands hav hade vi haft järnridån. Det hade varit kul. Så... Och Sverige hade aldrig blivit Sverige utan Finland. Finland, det finska landskapet, var ju då som ett buffert mot Ryssland. Så att när alla de här krigen var det ju finnarna som fick ta smällarna och, och, och man kunde organisera motstånd och slå tillbaks. Hade vi inte haft Finland där så hade vi haft Ryssland ännu närmare och Sverige hade aldrig blivit det Sverige som det blev. Så Sverige hade aldrig blivit Sverige och Finland hade aldrig blivit Finland utan det här. Sen går århundrarna fram och sen och finnarna är med i allting. De är med som riksråd redan på 1300-talet. De är med i armén, de är med i vetenskap, universitet och kyrkan. I ett skede ärkebiskopen är för hela Sverige en man från Österbotten. Österbotten överhuvudtaget levererar en lång rad briljanta, intelligenta personer som formar det nya Sverige och det eh, lagar och paragrafer och, och, och eh, tryckfrihetsförordningen handelsfriheten Sjödenjus eh, de här två av, av Linnés lärjungar var, var Finland, kom från Finland det, det fanns alltså en intellektuell input från Finland men också i försvaret och det är inte sant som många finnar säger att svenska kungen kämpade till sista finne det gjorde han inte utan svenska kungen han var ju också finnarnas kung det fanns ju bara en kung och, och han var även finnarnas kung i huvudstaden Stockholm och om man tittar procentuellt på soldatutskrivningarna i alla de här krigen jag har gått mycket noga igenom det här så ser man att procentuellt sett är antalet soldater från de finska landskapen i de finska reglementerna lika stora i stort sett som från det svenska landskapet det, det är inga orättvisor alls, det är inte så att man använder finland som någon slags reserv kanonmat. Utan Tvärtom så bidrog också de här finska soldaterna en nerv och puls och styrka, en muskel. Som det finska rytteriet. Det är delvis mytificerat efteråt. Men det är sant att det finska rytteriet var väldigt mäktigt. Man sjunger denna dag finska rytteriets marsch eller spelar i alla fall. Och det är fortfarande finska arméns paradmarsch till finska rytteriets marsch. Och det finska rytteriet på 1600-talet var väldigt spektakulärt därför att det var, det var så enkelt. Det var ju enkla bondpojkar som kom med sina bondhästar i sina bondkläder och, och bekämpade fienden. Och de liksom jämförde med ryttariet i de flesta länder var ju ofta elittrupper. Till exempel i, I Polen hade man ett praktfullt kavalleri. De såg som praktfulla samurajer med fjädrar och vingar och, och allihopa var adelsmän. Det var liksom en, en elit av eliten. Och de här finska bondpojkarna, de var självkläder och de införde den här berömda stridstekniken Snöplogen. att De red liksom knä vid knä väldigt tätt samman och hög in på fienden. Hugg in på finska hette ju hacka pärle och därav kommer då hacka peliterna. Och hakapeliterna blev då ännu mer berömda ett par hundra år efter sin död. För man behövde de här mytiska figurerna i den finska nationella propagandan i svåra tider. Men det finns en kärna av sanning med hakapeliterna. De var väldigt bra och pålitliga trupper. De var... Gustav Nanda Adolf talade mycket om de finska soldaterna för de var så, det var så bra soldatvilken man så att säga. För de, var, de var ju inte bortskämda precis de kom från enkla hyddor och, och, och trånga kojor och de var vana vid att ibland fick man äta ro och ibland fanns det ingenting att äta. Så de var ju inte bortskämda. Så att om de en natt måste sova utomhus på ett slagfält så var det ingen som tänkte på det. Men alltså, idag hade det blivit en hel sida Expressen om man hade tvingats till det. så att, Det var liksom seg seger pojkar med Siso och, ja. och och Deras anförare som stålarm och de här var från Finland och var utmärkta fältherrar. Och utan dem så hade inte Sverige vunnit de här krigen som de vann. Och varje svensk kung hade en finländsk elittrupp in till sig. Eh, som han litar på. Så eh, Gustav Ander Adolf hade det. Och eh, den 10 Gustav. När han red över de knakande isarna. Och tog kom in på de danska öarna. Med hela sin armé. Och sen sista ön mot Köpenhamn. Så hade lämnade hela armén bakom sig. Och tog, hade bara med sig 200 hackapelit. <går> I rasande fart mot Köpenhamn. Och danskarna gav upp allting och kastade Skåne, i Halland och Bohuslän på Sverige. Så det var tack vare hackapeliterna. Det var trupper de kunde lita på. En av de här roliga... Mytiska figurerna du Om jag säger eh, Poeten Bo så tänker ni Han dog tyvärr förra året, Men en gammal fin Finstämd poet Lysande Han härstammar från en av de mest krigiska släkter Som finns Men du kan man inte se på honom eh, Den första Karpelan blev adlad 1407 av Erika Pommen De hette Karpieinen Och blev då adlade Karpelan eh, Och eh, så fanns det sen från 1407 till 1814, då Karl XIV Johan, Karl Johan, rider in i Norge, så har han Karpelan in till sig. Och Karpelan var den som grundade och tränade upp svenska livdrabantkåren med Karl XI. Och de, det var de som tränade, Karl XII var en Karpelan. Och han, Karl XII hade Karpelan runt omkring sig i alla strider, även i det brinnande huset i Bänder, så var en Karpelan med. så att de, Det finns så här som går genom hela historien och så slutar det som en fin poetisk lysande bana det. så är det många av de här duktiga finländarna. Så de var ju på alla nivåer. I synnerhet under 1700-talet var det ju väldigt många folk med finländsk bakgrund som, som syntes i det svenska samhället runt omkring Gustav III som Armfelt och, och Erström och och, och Många av Gustavianerna, närmaste Gustavianerna, var ju från Finland. och Arnfeldt, han var en väldigt färgstark person. Jag brukar kalla Armfelt. Han var en slags Axel från Färsen med choklad i. För att Armfelt hade humor. Armfelt var lika stor charmör som Färsen. Han hade lika många älskarinnor eller flera. Men han var roligare. Han kunde skriva roliga brev och sådär. Och det finns... Det, han levererade. Det finns enda bevis för att han faktiskt talade någonting som inte var riksvenska, Därför att språket var, betyder aldrig, det var aldrig någon bråk om språket under hela den här programmet. Det fanns inga språkkonflikter. Och det finns ett enda bevis för att, att det var någon som talade lite annorlunda, eller två. Det ena var på 1600-talet när Claes Flemming kom till riksvårdsmötena i Sverige så påstod de att han talade så konstig dialekt att ingen förstod vad han sa. Och, och han talade någon slags Bargasmål för att han hade aldrig gått på universitet, Flemming. Men så att de skrattade åt honom. Men det skulle de inte ha gjort, för det, det hämmar sig. Medan däremot Armfält Pratade då en vårdad finlandssvenska. Hans första arbete var ju som guvernör i Stockholms slott för den lille Gustav Adolf som skulle bli Gustav IV Adolf. Så att den vuxna armfält sprang omkring och lekte med den lilla prinsen. Och den lille prinsen var jätteförtjust och, och så står det i brev och memoir från den tiden att Gustav Adolf härmade armfält sätt att prata. Och det är liksom enda bevis jag har hittat på att, att han pratar på något annat sätt. Inte ens den snobbiga färsen nämner någonsin att någon pratar på någon annan dialekt. Det enda färsen kunde anmärka var något allra dålig franska, för det tolererar han inte. Men Annars fick man prata som man gjorde på svenska eller norrländska eller skånska. Så det gick ju bra. Så de fanns på alla nivåer och då när svenska akademin grundas så givetvis folk från svenska, svenska Finland med självklart eftersom de var medlemmar, medborgare i Sverige och pratade svenska. Och som ni vet idag finns ingen människa från Finland i svenska akademin. Och det är mycket märkligt eftersom svenska akademin grundades efter mönstret av franska akademin. Och i franska akademin kommer man in och man talar väldigt vårdad och fin franska och svenska akademins uppgift är att vårda och värna det svenska språket men man har helt glömt bort då att det finns folk i finnar som talar och vårdar det svenska språket däremot i franska akademin idag sitter folk födda i Afrika i Ryssland i Asien en stor procent kommer faktiskt från helt andra världsdelar och är födda till och med en kines född kines sitter i franska akademin därför att han pratar flytande franska men vi kan inte ha en enda Finlands svenska akademi. Visst är det märkligt. Och, och I Finland finns ju fortfarande eh, Obo Akademi som grundades på 600-talet eh, före eh, universitetet i Lund. Och eh, det är inte många svenskar som vet om att det finns ett svenskspråkigt universitet utanför Sveriges gränser. Eh, och jag har under alla mina år kämpat med detta, denna konstiga, konstiga glapp i svenska skallar. För att när jag kom över till Stockholm som ung journalist i början på 60-talet, så fann jag då till min häpnad att mina unga kollegor på tidningarna och sådär, de visste mer om indianstammar i Sydamerika än de visste om Finland eller Finlands svenska. Och, och jag försökte förklara för dem att, vad det var och de förstod inte, de, de kan inte förstå. Däremot kan de förstå att man i Belgien kan prata franska och i Schweiz prata franska, i Kanada kan man prata franska och i Elfenbenskusten kan man prata franska utan att vara fransman. Men man kan inte prata svenska i Finland utan att vara från Sverige, det är jättekonstigt. Det är nog lapp där som, som jag håller på att jobba med i 50 år. I 50 år. Och vissa <skratt> och vissa månader när jag vaknar så känner jag nu får jag börja om igen, allt som jag har sagt under fem. Men jag ger inte upp. Så. Så, under 1700-talet var en intressant period i det här. Man räknar med att på 1700-talet talade ungefär 30-35 procent av finlands befolkning svenska. Och om det här hade fortsatt den utvecklingen så är det mycket möjligt att det hade gått med Finland som med Irland. Att folk på Irland talar ju engelska allihopa och man hade Irish som någon slags exklusivt infördingsspråk som man pratade i hemlighet. Och så hade det antagligen blivit med finska språket att det hade kanske trängts undan om man pratade inne i skogarna nu blev det lyckligtvis inte så och det fanns ett försök åtminstone intellektuellt tanken kastades fram på 1700-talet av en hög svensk embedsman som kom till Finland och eller, åkte från Åbo in i landet på något viktigt uppdrag och då upptäckte han till sin fasa att finnarna pratade finska och han skriver en rapport hem till Stockholm att nu har de här varit svenska i 500 år. Och de pratar fortfarande finska. Och man måste nog göra med Finland som vi gjorde med Skåne. Skåne tvångsförsvenskades. Väldigt brutalt. Med våld skulle skåningarna tvångsförsvenskas. Och som ni vet så gick det inte så bra det heller. De är ju inte särskilt svenska i Skåne idag. I alltså låter de inte som svenska. Men de gav upp det finska försöket redan på idéplanet. För de insåg att finnarna var alldeles för många. Och för envisa och tjuriga. Det hade aldrig gått. Istället blev det så att alla som skulle ha med dem urfinnarna att göra. De måste kunna finska. alltså Alla präster. Det var redan från 1200-talet bestämde påven att varje bypräst måste kunna finska. För att annars kan han ju inte ta bikten. Och visserligen kanske bonden tyckte det var roligt att få sig och ingen han inte förstod vad ont jag har gjort. Det kanske hade varit bättre. Men... Påven godkände inte det. Så att byprästen kunde finska. Och de som hade med folk att göra. Och det blev mer och mer så att alla de här regiments och även om de hade svenska adelsnamn var födda i Finland och talade finska. Och, och det fanns alltså en sån här finskunskap. Och man accepterade helt då i det svenska riket att i den här delen pratades det finska. Det var inget konstigt. Språkstrider och rivaliteter och hat en modernt fenomen som kommer från mitten av 1800-talet och nationalismen blommar till fram på 1900-talet med klasskamp och inbördeskrig och sådant. Det fanns inte under hela den här tiden. Det fanns inga språkstrider. Och Ni tänker er, före järnvägen var det så att en, människa, en normal människa bodde i sin socken. Och reste aldrig utanför sokengränserna, annat en, kanske en gång i sin ungdomsdag till någon marknad långt borta. Och det gjorde han aldrig om igen. Det var, det var alldeles för farligt och alla främlingar som kommer till resande är per definition främling och konstig därmed och prata konstigt, det var inget konstigt i det utan det var ju självklart och det var ingen som krävde att han skulle prata som vi genast, liksom, utan det var främlingar var främlingar och så det förhållandet hade man till andra språk ända till nationalismen kom. tyska språket var länge svenska embedsspråket i stormaktstiden i Sverige, då var det tyska embedsmännen. Man hade finska, och samiska, och danska, och norska i de här nyanslutna provinserna. Det var liksom helt det var ett mångkulturellt, mångspråkigt land. Och utan språkstrider. Sen kommer de här striderna. Um, kan säga att på 1700-talet det var mycket som hände på 1700-talet som var både bra och, och illa i det här uh, riket. Uh, men det som var svårt var att um, Sverige förlorade två krig mot Ryssland under 1700-talet. En lilla och stora ofreden. Och uh, Bägge ofreden ledde till att ryska trupper kom in och ockuperade en stor del eller hela Finland för en tid. Och sen i fredsförhandlingarna drog de sig undan och då fick de alltid en tårtbit av Finland österifrån som man skar av så här. Och för att få slut på det här så grundades ju då Sveaborg. Som skulle som heter Sveaborg för det var en borg som skulle försvara Svearike. Så man hade Göteborg på andra sidan som skulle försvara Göta rike. Så Sveaborg skulle försvara Svealand. Och, och det låg där därför att det skulle vara en borg mot Petersburg och en avstamp mot Petersburg. Och det är klart att ryssarna betraktade det som ett hot för det, var en, det är inte långt. Det är bara en 380 km landvägen till Petersburg så det är inte långt i alla fall. Och det var den största satsning Sverige någonsin hade gjort någonstans på jorden var Sveaborgs fästning. Det var ett gigantiskt projekt som kostade 80 tunnor guld som det mesta kom från Frankrike, från allierade. Och Sveaborg fungerade som universitet, tecknarskola, dansskola, språkskola. Allting hände där, yrkesskola för, för byggnadsteknik, för allting fanns på Sveaborg under tiden som Sveaborg växte. Och det var ett gigantiskt projekt också för hela södra Finland som levererade varor och material och, och arbetskraft och så här. Det var, var ett gigantiskt projekt. Inte sedan vi bygger järnvägar på 1800-talet har Sverige var inblandat i så stort projekt. Och det skulle då hålla. Och sen när då när kriget kommer 1808-1809 så det var ett krig så det, kriget, det var bara en liten avnemare av det riktigt stora europeiska kriget med Napoleon. Napoleon hade 1807 nästan kontroll över hela Europa. Det var bara två fläckar kvar. Det ena var England och det andra var Sverige som hade vismar och, och svenska pommen. Gustav IV Adolf var kung där och han betraktade Napoleon som Belzebub, den onde eh, eh, han hade religiöst hat mot Napoleon och eh, han ledde trupper ryska och engelska trupper åka genom svenska pommen för att sätta sig in i olika operationer mot Napoleon så i tillsitt sitter Napoleon och Alexander I och delar upp Europas karta som Hitler och Stalin sen långt senare där, där Napoleon tog och Alexander tar öster. Och då säger Napoleon till Alexander: Gör vad du vill med Dorfinken i norr. Och Dorfinken i norr var Gustav IV av dem förstås. Och eh, det här att svenska pommen då var öppet och, och fortfarande krigade mot Napoleon, det var ju inte någon stor militär eh, motgång. Det var mer som en finne på näsan men det är bättre om att ta bort det. Så att han säger till Alexander: Gör vad du vill. Och Alexander bryter in då i Sverige, det vill säga i nuvarande Finland, med trupper. De hade, visade sig i modern forskning, en gigantisk plan. Planen var att ryssarna skulle komma österifrån, ta hela östra. Sverige. Komma in norrifrån, gå ner i Norrland. Och de gjorde de också. De tog Luleå, Umeå och Ume och Pietia. De kom över Åland och de kom över Gotland. De var på Gotland också. Och sen var det meningen att de skulle komma då som en vind på svenska, på svenska fastlandet. Samtidigt skulle franska och danska trupper komma söderifrån och från Norge som var danskt. Och Sverige skulle sjunga. Och Kvar skulle finnas ett förstendöme Stockholm av samma modell som förstendömet Warszawa i Polen. De förvandlade Polen till förstendömet Warszawa. Napoleon hade som en egen personlig önskan att han själv skulle få komma upp sen till Stockholm och etablera någon kung där, någon handplockad kung i förstendömet Stockholm. Men det gick ju inte så här som vi är, som ni vet. Marshal Bernadotte var i Danmark och hans uppgift var att anfalla Sverige söderifrån. Det var ju tur för honom att han inte gjorde det för han hade blivit vald till svensk kung. Så hans trupper deserterade. De visade sig nämligen att de flesta av dem var från Spanien. Engelska fartyg dök upp och övertalade spanjorerna att åka hem till Spanien och slåss mot Napoleon i Spanien. Vilket de gjorde. Och där stod Bernardo plötsligt med mindre än halv armén. Så det blev inget anfall. Men ryssarna gjorde sitt anfall. Och... Ja, det gick ju väldigt bra. Tanken var ju då att Sverige skulle göra som de alltid hade gjort. Det var vinterkrig. Man krigar inte på vintern. För hästar till exempel. En häst måste ha minst fem kilo havre om dagen. Och vad ska tusentals hästar få fem kilo havre om dagen per skalle? Så att när kriget kom mitt i vintern så följde man en uppgjord plan. Trupperna skulle dra sig norrut, helst så på bred front så möjligt så att ryssarna blev utdragna och sen och så långsamt som möjligt var det tänkt. Men istället så drog de sig blixtsnabbt upp i två, 3 pira. och ryssarna kom in de tog Sveaborg som ingenting och på Sveaborg satt det 7 000 man 7 000 man det var en större del av svensk armé hela skärgårdsflottan det fanns flera tusen kanoner enorma förråd med mat och tobak, vodka krut och, och vapen men Kronstedt gav upp det efter mycket kort det var inte ens riktig belägring de sköt sönder ett utedass och, och fick sönder något hundratal fönsterrutor. Och då gav hela den här enorma fästningen upp. E, därför av psykologiska skäl. Okej, okay, då tog de Sveborg. Men det var inte, kriget var inte färdigt med det. Meningen var då på våren, alltså 1809. När drivan smalt så skulle, skulle trupperna komma ner igen. Förstärkningar skulle komma från, från svenska sidan. Och så skulle ryssarna jagas ut och det kunde ha lyckats kunde mycket väl ha lyckats. men Gustav IV Adolf som ni vet var ju kungen som alltid hade otur det är så att, att det finns vissa människor som alltid har otur vad han än gjorde gick det åt skogen alltså. och han var medveten om det ända sedan han var liten han var förtvivlad över det. alltid gick allt åt skogen så att alla hans förstärkningar gick åt skogen eller blåste bort eller gick vilse eller det blev fel och men det kunde ändå ha rätt upp sig. De kunde ändå ha rätt upp sig. Därför, vad som hände var att bönderna i Finland reste sig. Och det står ingenting om det är Fendrik Och det vet jag, för jag läste Fendrik Ståls ett helt år i skolan. När jag gick i skolan. Och jag hade halva Fendrik Ståls i klassen. Jag hade både Kronstedt och Adlerkreutz och eh, Fonessen och Ramse. Och stackars Kronstedt jagades runt skolgården regelbundet för förfädernas gärningar. Så att eh, bönderna finns inte med. Bunden eh, bonden Pavo var, var en foglig man som bandla bark i brödet. Man gjorde inget uppror. Och eh, men vad som hände var faktiskt att det blev uppror i Finland på samma sätt som bönderna i Spanien reste sig samtidigt i det som man kallar för och Det blev bonderesning. Och först på Åland där de kastade ut ryska trupperna från Åland, faktiskt, bönderna. och Sen var det uppror i Savolax och på andra ställen. Och det här blev tsarens stora skräck. Han tänkte, han förstod, ska det bli här som med Napoleon i Spanien? När Napoleon tvingades pumpa in trupper. Spanien blev för Napoleon som en slags Afghanistan för Sovjet. De skickade in trupper och trupper. Det fick ingen ordning i alla fall. Och så han skickade in snabbt massor med trupper till Finland. Så att i slutet av kriget fanns det 50 000 man ryska trupper i det lilla Finland. Och... Då var ju kriget slut. Och anledningen till att han ville få slut på det här fort var att han, behövde, han kunde inte han hade inte råd att hålla en enormt krig i Finland. För det var ju krig mot Napoleon som var det viktiga som skulle komma. Och då måste ju trupperna ut, det måste vara lugn här uppe och det stora frontkriget skulle gå på kontinenten. Då sammankallade de Borg och Lantag, mitt under pågående krig. Ett stort föräderi, alla infinner sig där, fast det fortfarande inte har kommit någon fred. Samtidigt sammankallas en riksdag här i Stockholm. Och det intressanta är att de två som administrerar de här två stora mötena heter båda Mannerheim. I Borg och Lantag var det karl erik Mannerheim och i Stockholm var det August Mannerheim, Lars August. som var, De var bröder. Och den ena formade Nya Finland, den andra formade Nya Sverige Och vi får då en helt ny författning På rekordtid, 1809 års författning Som ansågs alltså vara då väldigt Radikalt på den tiden Och den här Mannen Mannerheim i Borgå Han blev då farfars far till Marsalken Så småningom, och den andra här i Stockholm Han blev Sveriges första Gio Bland annat, så att, Det var ju duktiga pojkar de här Så och då gjorde Sarens så, han var då ganska ung, han var bara i 30-årsåldern och han såg så väldigt liberal och, och så. Eh, han såg då att Finland låg där som ett färdigt land. Och vad som hände var när det svenska riket sprängdes så uppstod det från att det var ett rike som hette Sverige, så uppstod det två riken. Ett hette Sverige och ett hette stormfurstendömet Finland. För att i stormfurstendömet Finland hade man redan allting? Det fanns en grundlag, Gustav tredje lag, det fanns undervisningssystem, biskop, administration, tjänstemän, det fanns valuta, den svenska valutan, det fanns städer, handel och sjöfart, allting fanns från den svenska tiden och fungerade. Så Saar gick med på att de skulle få fortsätta ha det här precis som det var. Annars, alternativet var att man hade för infört rysk lag. Ryska administratörer och byråkrater. Det vill ju ingen. Så att alla sa fritt, fritt, fritt. Och det, gjorde, det betydde att Gustav III:s lag gällde i Finland ända till 1919. Medan vi avskaffade 1809 och kallade den för tyrannlagen. I Finland har man kvar det för den stod för frihet och rättvisa. Så är det. Och sen... Ända till 1860-talet var svenska språket, äh, ämbetsspråket på, i Finland eftersom det var det som stod i lagen. Och äh, svenska valutan gällde fortfarande ända fram till mitten av 1800-talet. Så att det, det fortsatte helt på svensk grund. Sen på slutet. När nationalismen kommer Så skruvar ryssarna till Och ska förryska Finland Och de börjar skriva ut ryska och Skicka till ryska armén Det aldrig hänt förut och, och de tvingar på dem eh, Alla skulle sig ryska och, och det kommer väldigt hårda ryska Lagar och sådana tryck uppifrån Då reagerade finska folket På det enda sätt de kunde göra Självklart Med nationalism och patriotism Och då går de in i det finska och det intressanta är att de som skapade detta finska Finland är allihopa svenskutbildade och många är som idag skulle kalla finlandssvenska. Så till exempel Elias Lönnroth som sätter ihop Kallevala. Han var helt svensktalande och hade studerat gått i skolor i Borgo och Ekenes. Han som målar de här nationalistiska tavlorna med Weinemöjnen och Ilmarinen och Ainos, alla de här härliga tavlorna. Axel Gallen Kallela. Han stod och pratade med dem med sin fru på finlandssvenska, för han var finlandssvensk. Han som komponerade det finska svårmodet Finlandia och allihopa Jean Sibelius, inte särskilt finsk. Och han som skriver Kampsången så som en först vårt land vårt land vårt fosterland, Runeberg han kunde inte skriva på finska utan hans, vårt land översätts av andra till finska för att det skulle bli bra finska och, och han som skapar och bildar det urfinskaste det finska politiska partiet som ska driva finskheten han hette när han studerade på universitetet Zacharias Georg Forsman och så bytte han namn till Urjokoskinen. Och, och deras stora idol eller ska säga, ideolog var J.V. Snellman som var född i Stockholm och aldrig lärde sig riktigt finska. Så att det var alltså på svensk grund formas det finska Finland och det finska nationalismen och patriotismen. Och när Finland blir självständigt och de första presidenterna kommer de har ju inte särskilt finska namn. Relander, Svinhuvud, Stålberg det enda som hände med dem är att de byter sina förnamn till finska förnamn så Svinhuvud till exempel han var det mest finska man kunde tänka sig med en stor morslag Fin gubbe men han härstammar från från Karolin från Dalarna men det var ingen som påpekar för honom och den enda presidenten som bytte alla sina namn, han hette när han studerade Johan Gustav Hellsten. Och han gick till historien som Och så, så var det. Så det svenska och det finska är helt infletat hela vägen, hela vägen. Och Jag brukar säga att om man ser på ett lands historia som en brokig väv så här. Där varje år en tråd i väven, och då är Finlands historia väldigt brukig och vacker. Ska man då dra ut den svenska tråden ur den väven så ska hela veven rasa samman. Så infletat är det svenska i det finska. Och eh, idag så har ju det här fortsatt. Det finns ju då de idag som tror att, att eh, inga finnar talar svenska längre eh, och att alla svenskar jagas med, med knivar på finska gator och så. Eh, det är inte sant. Eh, statistiskt sett har det aldrig funnits så många människor i världen som idag som med finsk bakgrund som talar svenska. För att om ni tar alla 700 000 minst Sverigefinnar i andra och tredje generation det sitter säkert sådana här som, är, som pratar riksvenska. Eh, ni, ni ser dem varje dag i tv, det kan vara en brandchef i Ludvika som talar Dalamål eller det kan vara en författarinna från Skåne som heter Alakoski som pratar obegriplig skånska och hon är finsk roman eh, så att eh, det finns alltså två andra tredje generationen i finländare i Sverige, helt inne i det svenska samhället på alla nivåer, från biskopar till riksbankschefer till på alla nivåer. Och hela en stor del av långvården sköts av finstalande personer. Så att det här har ju fortsatt. Det det här, att de är så nära varandra. Det finns inget land i Europa, inga länder i Europa som är så nära varandra som Sverige och Finland. Fast man då talar mera finska i Finland idag än man gjorde förr. Men det är ett faktum. Och, Samtidigt är det komisk effekt av det här är att det aldrig heller funnits så många finnar som talar dålig finska som idag. Därför att de här Sverigefinnarna talar inte så bra finska längre. Utan de åker hem på sommaren till mormorstorp i den lilla sjön och badar bastu. Och pratar med grannarna och grannarna skrattar åt dem de tycker att de pratar skojigt. Men det är fortfarande binder ihop de två länderna. Så att ja, jag tycker att de här eh, Sverige de heter de eh, sannfinländarna eh i Finland får ju väldigt mycket publicitet, som alla dårfinkar får mycket publicitet. Det är ju det, är det som journalistiken lever på, att, att bygga upp rubriker. Och, och de har inte på något sätt någon majoritet i Finland. Majoriteten av de politiska partierna i Finland vill inte avskaffa svenska språket eller utrota svenskheten på något vis, utan de är medvetna om de historiska rötterna Banden till Norden och, och hela den här historiska. För det är ju ett faktum att, att hade inte de svenskarna kommit så hade ju finnarna blivit livegna. De hade blivit rysk de hade grekisk ortodoxa och allt det här. Det är ju självklart. Och jag menar inte att de ska tacka Sverige för det eller Sverige ska tacka för någonting. Utan det är en, en produkt av den process i historien som pågick. Och, Personligen så känner jag mig ofta som den sista Gustavianen. För, att för mig är Sverige och Finland samma land fortfarande, jag, jag tycker så. Jag skulle gärna, om ni vill ställa frågor, så får ni gärna fråga någonting. Och Vem vill, Vem vill börja? Men jag bara det, boken översatt på finska. Ja, boken kommer på finska nästa år. Jag hade, jag hade, den har gått väldigt bra i Finland. Första veckan så köpte Akademibokhandeln sig först tusen exemplar. Och sen rullade det bara på. Och det hade inte mitt bokförlag riktigt fattat att, att den stora marknaden var svensktalande i Finland. Utan de trodde att de skulle satsa på boken när den kom på finska. Och det visar precis varför så här en bok behövs. När de inte ens på Bonnier hade fattat vad det var frågan om. Här har vi en publikfråga. Ja, jag skulle vilja höra hur du ser på sankt eriks som skrev på 1300-talet. Ja. Där sägs det ju att när svenskarna kom till Finland så fick finnarna välja fritt. Antingen bli döpta och därmed betala skatt i Sverige, eller bli halshunga. Ja. Och det är ju så modernt med fria val idag. Ja. Och sedan påven Innocentius, jag kommer inte ihåg vad han hade för nummer. Han skrev ju ett mycket ampert brev till en biskop i Sverige och sa att nu får ni se till att finnarna slutar dyrka sina naturväsen mm. och börjar betala skatt och bli ordentligt kristna. Ja visst. Jag menar, hur ser du på de här sakerna? Ja, det, det stämmer båda två. Alltså det, det, Erik den helige. Gjorde aldrig något korståg till vinna. Hela det här är en legend som kom hundra år efteråt. Och hela legenden om Erik den helige kom därför att hans son- ville ha ett helgon i familjen. Därför att danska kungen och norska kungen hade fått helgon. Olav den Helige och Knut den Helige. Sverige hade inget helgon. Och då drog man igång en lobbyverksamhet i Vatikanen och försökte blåsa upp Erik den Heliges påstådda bragder. Men påven gick aldrig på det. Det fanns inget dokument, dokument för det här. Utan det här bara kokade på och späddes på och förbättrade undan för undan. Och den här Eriks legenden där det här berättas om de tappra uh, Erik de heliges gäng. Uh, den är helt påhittad som en riddarroman. Däremot är det sant att Påvel skrev det här brevet därför att uh, det här var tavastena som var speciellt blodiga och, och som jag sa tidigare här att vem var kristen vad, vad visste man om kristendomen men vem är kristen idag, vad vet man om kristendomen idag, trots att vi har biblar överallt, ingen har ju läst en bibel och hur skulle de förstå någonting av det kristna budskapet så att när då kontrollen var borta så återföll folk i, i sina gamla tankar och seder och brukspriser som man gör i Sverige, Sverige är det land på jorden som har det mest okristna påsk till exempel med påskkärringar och massa hedendom och vi har tomtar, hela huset fulla på julen som är, som alltihopa är hedendom det, det är en djup hedendom så att det är klart att den Och då skrev Innocentius att, att det måste göra någonting åt här. För att en del av de här tavastenarna var väldigt grymma. Gick grymt fram mot, mot prästerna och lindade upp deras tarmar runt träden och sådär och bar sig åt. Så att det måste ju göras någonting åt. Och, så att, det finns ett kon av sanning i, i så här berättelser. Men det var, det var inga, inga riddare. Och, och de här ryssarna Novgoroderna, de kom då och då och, eh, ibland så stöt de förbund med Tavastor och andra för att de skulle slå, gå till angrepp mot de svenska befästningarna. Och, och, eh, så det var liksom att det, det låg på flera plan hela tiden. Men det var aldrig så enkelt att det var kristna mot hedningar, onda mot goda eller så. Mm. Tack för ett intressant föredrag. Jag har... Just han, John Crispinssons bok och jag har honom och han har ju den, en bok som heter Det glömda historien och Sveriges historia är österled i tusen år och det berör ju just med Åbo och viborg och den här biten och han säger ju som du att det, vi är dåliga på historien. Vi har koll på vad som händer i andra delar av världen men vår egen närhistoria och svenskhet har vi dålig koll på sen efter att se fram emot och läsa din bok. Men den kan titta Den är intressant också. Berör samma sak. Ja, tack för det. Så ska vi se så hade vi någon fråga på den sidan. Ja, det var först här. Jo, för det första så tack för ett fint föredrag Det där med Kronstedt kan jag börja med ska, Min granne råkar heta Kronstedt och hon är släkt med den här nämnde Kronstedt så att eh, du ska inte komma och besöka vårat hus i alla fall då får du höra sanningen där Okej, okay, jag tänkte fråga om är detta är kyrkans roll alltså, Det är ju ändå så att eh, ortodoxa kyrkan hade liksom spridit sig norrut eh, så att fram till början av 2000-talet eh, så byggde man kloster ortodoxa kloster, Villadoga där och så vidare så att det måste väl ha spelat någon roll detta att, att, att, att, att Sverige liksom tillhörde det här västliga påvens omdöme och gränsen mellan, mellan det ortodoxa och det katolska den katolska kyrkan den gick ju mitt över Finland, så att någon, någon roll måste den ändå ha spelat, trots att eh, jag tror också att, att, att Erik den Helige inte, inte besökte Finland, men i alla fall så det berörde du väldigt lite i ditt föredrag tycker jag. Jo, det var så att äh, jag började prata finska. Det är så att. Äh, Bevis för att finnarna blev kristna först från ryska sidan är bland annat det att präst på finska heter pappi. och det är från det ryska ordet för präst. Och Bibel heter raamat, som ju inte har någonting med Bibel att göra på något annat språk. Så det finns alltså så härna tecken som visar att kristendomen kom från andra hållet, från början första kontakterna. Och under hela den här perioden så spelade den grekisk-ortodoxa kyrkans påstötningar en stor roll och i synnerhet i Karelen. Karelen var ju egentligen grekisk-ortodox under stora delar. Så att det hade en stor betydelse. Men det kunde ha gått ett annorlunda. Det kunde ha blivit så att tyska orden tog alltihopa. Tyska orden gjorde som i Baltikum där de ockuperat området så satte de sig på befolkningen och betraktade dem som och Hade de de kommit till Finland hade de satt sig på folk där också. Men det gjorde ju inte svenskarna när de kom. Det kunde ha blivit danskt. Danskarna kom upp vid Nyland där och byggde bland annat borgen vid Borgå. Och man tror att de hade stor handelsplats vid Borgå. Och eh, det finns så många så här kontrafaktiska möjligheter. Det kunde gått på det ena eller det andra hållet. Men det var just under 11- och 12-talet när allt var i vågskålet som det blev så att svenskarna lyckades ta hela bytet genom att de byggde de här befästningarna och kunde liksom befästa det här. Så att, eh, det, gav, det är väldigt spännande historia, tycker jag. Och sen hade vi en fråga här. Ja, hur är det med svenska språket i Finland idag? Hur hade den kunnat liksom förminska så mycket som du nämnde siffran, 75 procent, som talar svenska? Och idag är det väl ungefär 5 procent. Vad är, det, vad är anledningen att den har gått ner och att man talar om Paco Rozi? Ja. Kan du säga någonting om det? Jo, det är så att... Det där är också lite det är så att det finns alltså procenten personer som är Finland, svenska och svensktalande som tänker, sover och drömmer på svenska språket utan att de har någonting med Sverige att göra blir i proportion till befolkningen mindre. Men samtidigt så är det väldigt många finnar som måste lära sig svenska för att kunna få sina ämbeten som domare, advokater och polischefer och sånt. De måste kunna, de måste avlägga språkprov i svenska de också. Så det är fortfarande folk också det. Man läser svenska i skolan från klass 7, fortfarande i Finland. Så jag förstår. Och, och, och då lägger de ner väldigt lite glöd på det. Det är ungefär som i min generation, de läste franska några år i gymnasiet, kommer inte ihåg någonting. Så läser de svenska, många i finska skolor. De har ofta dåliga lärare helt enkelt, som, som inte kan lära något just i svenska. Och, och, och Så att... Det största skurket för det hela är att det sjunker i svenskarna själva därför att de kan numera ofta finska. och de kommer då till en myndighet där de har rätt att tala svenska och de då börjar tala svenska så blir det bara störning och förvecklingar och de ska gå och hämta någon som kan svenska. Men om de säger det hela ärendet på finska så är det klart på 20 sekunder. Så, så det är de själva som från sig rättigheter. Om de sitter i ett sällskap med fyra finnar så, så övergår han genast till finska eftersom det flyter lättare. Och på det sättet så minskar hela tiden svenskas betydelse. Det, det, de skjuter sig själva i foten, men vad ska de göra? Det, det är inte så lätt. Och också alla blandäktenskap, flera, alla som gifter sig sällan står finst, så är det ofta så att finska språket tar över. Kvinnan är ofta starkare än mannen, så hon, hennes språk tar över ofta. Ja, det här är en ganska barnslig fråga, men det här rör sig från den tiden då jag var en liten gosse och gick i folkskolan i Småland. Och det förklarade, vi talade om den svenska flaggan. Och hon sa att han hade tillkommit på följande sätt. Det var Biru Jarl som erövrade Finland. Och så höll han sitt bronsvärd emot den blå himmelen och detta ska hedan efterbliva mitt tecken. Det är väl en massa lögner där. Ja, det, det var, det, det var <laughs> i, i serien otroliga historier, så var den helt ny för mig faktiskt. Ja, men det, det, det, blågula färger kommer från Carl Knutsson bonde på 1400-talet. Han hade de färgerna i sitt privata vakna. Um, ja. Skulle du vilja möjligen spekulera i vad som hade hänt eller inte hänt om Ryssland inte hade erövrat Finland, skulle vi vara ett, ett rike även idag eller är det blivit någon parallell till ja. unionsupplösningen? Jo Det där är väldigt fascinerande. Jag tror att eh, man kan säga så här att eh, Sverige är ett land, praktexempel på ett land som har haft väldigt mycket tur i historien. Om man ska lyckas här i livet, vare sig man är land eller fältherre eller utrikeskorridor, så måste man ha tur. Det räcker inte med skicklighet. Sverige hade den turen att vi först förlorade Finland, sen förlorade vi Norge. Så när andra världskriget kom, så hade vi buffertländer på sina varsin sida som fick ta alla smällar. Vi satt med kullager och malm och skogen och pappret och kunde överleva friska och hela. Och när kriget var slut så stod alla våra fabriker hela och finska arbetskraft kunde komma över och dra igång alltihopa. Men... Jag hade... Hade vi hållit kvar Finland? Hade Finland varit kvar? Så dels hade det hänt då att det hade blivit mer och mer svensktalande eftersom man då, för att man ska kunna hänga med, man ska gå på utbildning så måste man kunna svenska om man ska få ett ämbete. Måste man så de hade blivit mer och mer svensktalande och sen med nationalismens genombrott mitt på 1800-talet så hade naturligtvis uppstått nationalistiska rörelser i Finland mot det svenska för första gången det hade uppstått, precis som på Irland och det hade tagligen blivit blodiga uppgörelser och blodbad och sen i andra världskriget och det fortfarande kvar så hade Sverige blivit indraget i kriget på ett helt annat sätt än vad vi blev. Så att vi hade himla tur att vi blev av med alltihopa. Och vi har en fråga till. Och det hävdas i vissa finska historieböcker att när Finland blev om Sverige så blev den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen, den fick ju fart eftersom man fick ju autonomi och sen man blev inte rekryterad till armén allt det där. Håller du med att det är så? Ja, ja det håller jag med om för att eh, samtidigt är det så att en kort tid efter det så kommer ju järnvägens tid och industrialismens genombrott. Och allt detta sker ju då även i Finland med anknytning till Petersburg, den ryska marknaden och en helt, helt rysk större marknad helt enkelt. Så att, så att det, det, det var ju till fördel för Finland. Självklart, det är sant. Ehm, så att det, det, det, det, det, det hade sina fördelar den ryska tiden. Finns det någon ytterligare publikfråga? Jo, en till. har vi. Jag har läst halva din bok. Men min med ja, jag har kommit till halvvägs för din bok. Men min fundering som kvinna och, och jag som var varit med ett Vad är det som gjorde att alla dessa krigen som Sverige, ja, jag ser nu Sverige och andra länder, till och med Tyskland i Lützen och... Man hade inte behov av mer land. Vad var det? Jag tyckte att jag kom lite på grund, men vad är det som orsakade att man gav sig iväg så långt och rika? Därför att det kostade ju massor med folk. Det var 40 000 som drog iväg och bara 5 000 män kom tillbaka. Det måste ha varit fruktansvärt för och hur, för, hur hur klarar om sig? Det har liksom sina mänskliga faktorer och sen frågar jag dig. Vet du vad svensk, svensk gardinen är för någonting? Vad då? Svensk gardinen. Svensk gardinen. Det säger man pratar om i mm. Tyskland. Men ja. var låg bakom alla krigen här man det var det. Men. ja ja inte så att de här krigen, det var inte så att, att de, drev de här krigen ja ja var ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja till för att ja hade ja ja ja Kontroll över marknaden på Östersjön. Östersjön var då den viktigaste handelslinjerna. Det var viktigare än Medelhavet under en viss period. Marknaden av Östersjön. Sverige fick kontrollen över flodmynningarna vid Östersjön. Det var enorma tullinkomster. Och när det här var säkrat och vi hade då skapat det som... Idag får man inte säga skolorna stormakten. Det, det låter förut att det ska heta Östersjöväldet. Det låter mer samarbetsvilligt. Så öster, vi hade skapat detta Östersjövände. Så skulle man ju försvara det självklart. Så när Karl XII vid 15 år, 17 års blev blir angripen av en mäktig allians från tre håll. Så går han ut i kriget för att försvara Sverige och Sveriges gränser. Och då gör det inte i Sverige utan utanför Sveriges gränser. Självklart. Det är ju logiskt. Och så pågår samma krig i 18 år. Det är inte någon nytt krig. Alltså, nu ska jag till Norge och kriga. Utan allting är en följd av ett, en annan. Allting hänger ihop. Och när allting är slut och Östersjöväldet är slut så är fortfarande Sveriges gränser i stort sett intakt. Tack vare Karl XII:s envisa krigande långt hemifrån. Så det finns olika sätt att se på det hela. Och under stormaktstiden på 1600-talet. Så tack på 1600-talet så blev Sverige Sverige. Vi fick universitet, gymnasier, vägar, posten, den första tidningen, Riksbanken, kopparutvinningen kom igång och exporten. Det var krigen som som drev fram det här. Så att ett, ett krig är inte i sig alltid av ondo. Det är min åsikt. Jag har själv varit med i 20 olika krig som krigsgårdsbordent, så jag kanske är skadad. Tack för ikväll, Herman. Vi hoppas att din bok kommer att bidra till... Tack Tack så. Vi hoppas att din bok kommer att bidra till fördjupade kunskaper om Sveriges och Finlands gemensamma historia.